Тепер міг би їм розповісти про семи годиночку. У тебе багато дітей? На жаль, тільки чужі. Випадково заблукав до дитячого садочка і став ніби їхнім дідусем панасом. А може і мені про тих негорюнчиків? Ти ж не діти. А хто знає? То ти як, на метро? Бо мені трамваєм. Вона зробила рух, щоб вивільнити руку, але твердо хліб притримав її лікоть. Чому ти не хочеш, щоб я тебе провів до цієї вашої гостинки? Хоч знати, де вона. Навіщо? Це не туристичний об'єкт. Уже пізно можуть бути хулігани. Хулігани схоплять по мордасах. Скільки їздимо з другої зміни останнім трамваєм і нічого. Сідай на метро, а я на трамвай. І це все, Наталю? Що туди? Я подзвоню. Коли ж? Як зможу? «Що ж це я роблю? Що зі мною діється?» Вийшовши з метро на Хрещатику, твердохліб побрався пішки вгору по вулиці Свердлова. Мене золоті ворота, занурився в глибину вулиці Ярославів Вав. Самотній чоловік у нічному задощеному Києві. Дощем ридає місто. Безмежна безіменність людини. На цих кам'яних вулицях Серед височезних кам'яних будинків А так можна блукати цілу ніч Може і усе життя Перемірювати кілометри тисяч Київських вулиць Сліпуча світлених І зовсім темних Загримлених машинами і тихих І враження таке ніби Ти вмер або вмираєш Доокола несамовитий рух Ще не самовитіші звуки, а ти німий, покинутий, безнадійно безсилий, і ніхто не зупиниться, не спитає, не поможе, не порятує. Лікарю, вилікуй себе сам. Що ж це я роблю, як можу дозволити собі? Наше життя мов піщаний кар'єр, який може грабувати будь-хто, а ти хочеш грабувати себе сам. А де той грабунок? Він не знав, до якого берега пристати. Старий, хоч і непривітний, власне, чужий і холодний для нього, все ж заспокоює надійністю, усталеністю, безтривожністю. А новий, все непевне, хістке, дратівливе, загрозливе, і все ж, все ж, Відмова від любові холодна зверхність, з якої він, нехтуючи покликом життя, хоче йти безконечним шляхом зречень і якоїсь холодної справедливості. Чим усе це закінчиться? Ще більшою самотністю, ніж він отримав її в гнізді ольжичів предславських або ж ганебним падінням, дрижанням і скимленням душі та каяттям, каяттям, бо не можна без людського тепла. Без любові. Кому він міг довіритись? З ким поговорити відверто? Проходив повз дитячий садок Валери. Прості дитячі душі зрозуміли б дяді твердюню. Нема нікого. Зачинено. Темно. Він йшов далі. Почався консульський квартал. Машини пропливали тут коло нечасто. Тиша, респектабельність... І в цій тиші твердохлібом з Ненецька заволоділо божевільне бажання з'явитися ось так з дощу й ночі, зі своєї самотності розпуки, на квартиру до Савочки, і покаятися, або заплямувати себе, або, як у промові князі Урусова на захист міщанки Дмитрівої проти воїнського начальника Костру Карицького що примусив її до витруєння плоду. «Нагніть йому горду голову під залізний ярмар рівності і закону!» Може, така безглузда думка, ніколи б не виникла у тверда хліба, але він саме наближався до будинку, в якому була квартира Савочки, теж на Львівській площі, як і Вольжича Предславського, тільки з другого боку, на Ярославовім валу, а Вольжичі живи за ровом. Савочки тоді тут ще не було. В реєстр Саводчиних пристаміщ цю квартиру записано зовсім недавно. В ній багато десятиліть, ще з довоєнних часів, жило якесь медичне світило, і воно славилося не так своїми знаннями і гідностями, як тим, що мала в своєму помешканні справжнього Бригеля, забіжки за дві долоні, зате справжній, і кушетку рекам'є на який лежав Наполеон під час свого походу в Росію. Не встановлено, щоправда, коли саме лежав, чи тоді як йшов на Москву, чи коли й тікав звідти. Але Кушетка була славетна. І під час окупації на ній буцімто то навіть любив сидіти фашистський комендант Києва і сидячи милуватися Брейгелем. Комендант був так само легендарний, як і Кушетка, бо не конфіскував ні кушетки, ні бригуля, і не відпровадив світила з його родиною до бабиного Яру. Світила жило ще довго по війні, тоді вмерло. Його нащадки виїхали до Ізраїлю, а міськрада не могла дати ради такій величезній квартирі, поки не відбулося вселення в неї савочки. Власне, не вселення, а перепухування. Бо саме так слід назвати той безперервний процес зміни своїх місць У ту охоту к перімені міст, яка змушувала ставочку порхати по всьому Києву. Жити на всіх бульварах і шосе в горі, внизу, в старих і нових кварталах, у висотних будинках і котеджах. Принцип був такий – кожна нова квартира краще і більше за попередню. Ще один принцип – не допускати, щоб у будь-кого з підлеглих була більша квартира, ніж у начальника, тобто в Савочки. З цією квартирою на Львівській площі здійснилася мрія Савочки перекрити самого Ольжича Придславського, тобто і свого підлеглих слідчого твердохліба Федора Петровича. «На що тільки марнуються людські зусилля?»